Якщо загодуєте, то боюся, що хилитатиметься, як безсила тополя, в одвічному українському полі. А воно, знаєте, щоб чоловік був таким, як треба кожній жінці, якщо чесно, то не обов'язково його годувати, наче на бойню. Треба лише знати деякі кулінарні секрети, які зроблять чоловіка Гераклом, Казановою і Отелло в одній особі. Коли моєму 72-річному сільському сусідові дружина, що була молодша від нього на 40 років, народила сина, у селі тільки сліпий і лінивий, не посміювався із цієї новини. Дехто не встидався щасливому батькові казати навіть у очі ай яй яй Якогось доброго сусіда, маєте газду" що так пристарався вам догодити. Щасливий батько, як справжній гуцул, який швидше позбудеться капелюха, аніж втратить почуття гумору, відповідав у тон сміливцю. «Ай-яй-яй!» І я так само казав жінці. «Хочеш скорше піти на пенсію? Роди третю дитину». Війни не було, Мору і тифу не було, мужеський рід у ростоках іще не вигиб, то думай головою. А вона лише кукурудзяною кулешою мене годувала, табуженими ребрами з капустою і фасулями. Коли дитиня підросло, уже навіть сліпий міг стати німим від здивування. Хлопчик, як крапля води на іншу, був схожий на свого батька, якого підпирала близька вісімдесятка. Догодувалася, резюмував котрийсь із ростіцьких філософів. А воно свята правда. Не шукайте аптеку жодного народного цілителя. Не вигадуйте дурниці, які можуть розсмішити камінну статую. Але ж добре продумайте меню, своєму господареві. Виключно задля здоров'я, люба моя, а не задля того, про що ви зараз подумали. Ви ж не збираєтеся достроково на пенсію? Без парламенту і Верховного суду, а самотужки раз і назавжди, як американці свою конституцію, прийміть закон в авторському виконанні, про неодмінні продукти, нестачі яких в холодильнику не мають права помітити навіть ваші вороги. Ви гадаєте, оті запорозькі козаки були такими нетямущими чи лінивими, що кукурудзяний куліш так часто їли? Що ви кажете? Ваш не буде їсти кулешу? Ще й як буде, кажу я вам, ще й як буде? із хрумкими шкварочками і жменькою бринзе з одного боку, а із другого підсмаженими у сметані грибочками і шкаликом на мізінний палець горілочки з перцем. Ще і як буде. А іншим разом влаштуйте своєму вигадливому чоловікові селянський обід. Ну, не так собі як кажуть наші брати, що претендують на старшість з бухти-барахти, а тоді, коли зачуєте лише вам відомий рецепторами небезпеку стороннього втручання у ваше життя, іншої. Він уже і голиться ретельніше, і майку зранку не вдягає, і сімейні труси чомусь відпочивають на шворці на балконі. І пульс у нього дещо поспішний, і погляд. І комусь ледь чутне у телефонну трубку сьогодні. А ви так невинно, без дрижаки у голосі і закочування очей. А у нас сьогодні обідає Макар Леонідович. Примітка, незалежно від того, де ви мешкаєте, люба моя, Завжди знайдеться місцевий МЛ, який украй потрібен вашому чоловікові для підтримання власного іміджу.